اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن جرير بن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفقه يحرم الخير رواه مسلم دا حضرت جریر رضی الله تعالیٰ عنہون روایت دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک رانکل کئی قالا پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل من د حرم او دا محربانی نا محرومک دے شو يحرم الخير ده د خیر نه محروم کړي شو یعنی د خیر نه محرومه پاتې شلو بعضي روايات کوي يحرم الخير كله یعنی د هر قسم خیر نه دې محروم شوه پرون دوستانو دی په لنی روایت کې مونږ ویلو عائشه بيبي فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الله تعالی رفيق يحب الرفقه الله رب لزت بخله باندې مهرباني کوي انکه ذات ته او مهرباني الله پاک خو دا د الله د طرف یو صفته چې بندگانو ته میلاويږي نو کوم سره چې د مهرباني نه محرومه پاتې شو کوم سره چې د نرمۍ نه محرومه کړئ شو د د هر کس مخیر نه محرومه وري ځل نرم وي په انسان کې مهرباني وي نو د دو دوا خیر کارونو طرف ته مخوي او جې د انسان په زړه کې زختي پیدا شیندوی بیا د خیر کارونو طرف نه بلکې د یا د ګناهونو طرف او د زړه سختی چې راځي دوستانو یا په انسان کې سختی پیدا کیږي هغه د ګناهونو د وجنه لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده وی چې کله انسان یو ګناه د د پزړه باندې یو طول دا ولګي وکه دې دا هغه ګنانه توبه وباسي او هغه تور داغته نه ختم شي او کديتي نه توبه وباسي او بسې بلې ګناو کې نو دا دغه تور داغ سره بل یو تور داغ لګي ترضي چې دې ګناغونه کې یو دزړه توريږي او د د زت دل چې د د د سختی دقرآ کل لا پاک فرماي کل لاپل راه علا قلوبهم یعنی د دی زروونه زنګ شوي دي د زنګېدللو دغه مطلب دی چې د دی زروونه د ګناونو د وج نه تور شويدي او پههغ کې بیا سختی را ځیم الله مبارک فرماي چې څوک د مهرببانې او د نرم نه محرومه کړی شو د هر کسم خیر نه محرومه پاتې پیغمبر پغمبره اسلام فرمای یو من ی حرم سوک چې د نرمۍ او د مهرماني نه محروم کړې شو یهرمل خیره د دې د هر قسم خیر نه محرومه پاتې کړې شو رواه مسلم د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام مسلم وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم داه فانا الحياء من الايمان د عبد الله عمر رضي الله تعاله هنا روایت ده عبد الله ابن عمر رضي الله تعاله فرمائیں ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار پیغمبر علیہ الصلات والسلام د انصار او پي وسړي باندې تیر شلو انصار دپیغمبر علي صلوات و سلام صحابه کرام دي هغه اوسې دن کې د مديني منور او کمو چې مکینه هجرت کړي او هغه ته مهاجرين ویل کېږي په صحابه کرامو کې دغه دوا کیسه دي انصار او مهاجرين انصارو سيدون کې د مديني او مهاجرين هغه هجرت کړي د مکی موزمینه نو یو انصاری صحابي او هغه یعز اخاه فی الحیاه هغه خپل نور ته د حیا متعلق او نصیحت کولو دلته کې په دې کو یو وهو يعظ يعظ دواز نه د وژو نصیحت اغه خبرو ته ویل کیږي چې اغه سره پزړه کې پیدا شي لکه بون وایو کنه بلانکیټ یې رخوا وازو نصیحت وکړو د وازو نصیحت مطلب دی چې اغه داسې خبرو کوي چې زبون پزړه کې پیدا شولا خو محدثین لکل دي چې دلته د واز نه مراد واز نه دی چې مونږ چاته د نصیحت په تور باندې کوو بلکه دلته دواز نه مرادی یره ول کوول یعنی یو انصار صحابی هغه خپل رول ته سکرته یا یو مسلمان رول ته د حیا متعلق خبره کول او د حیا نه يرولو چې ګوره کې حیا مکوا نه په دنیا پاتې شوی نه په اخرت پاتې شي دی دغه لګیا د خبر رول د حیا نه یری پیغمبر د اسلام دغه تطبیق دی لو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم غمبره <مع> صلات اسلام او توفر دا پرده فإ الحياة منمان <مع> حیاده د ایمان برخ ده تو خ ری د حنه چې حاممه کو ن به د دنیا پاتې او نه به د خرت پا شوغمبل اسلام او دفرما چې د حان پرده حیاده د ایمان برخده الحیا او بل عس مبارکې راضیم الحيا شبت من ایمان. حياه د ایمان یو سانګه یو برخ ده. حیا ست وی لیکي دوستانو د خپل ایمان د وجینا د ګناہوںن رايساري دل دې ته حیا وی لیکي او تاسو ته ما وزاحت کړو د باب په ابتدا کې د انسان او د زناور په منځ کې فرقون کې چې دې دغه حیا ده په انسان کې حیا ده او د غړنګ په زناورو کې حیا نشته ده که انسان نه حیا او تعالی لودین بیا د زناورو په شان دي شي مؤمنانو د الله پاک حيا او نصیب کړی ده الله دې تر مرغه پوری موږ دا را نصیب کړي هجو کوم انسانانو نه حيا وتل دا لدا سوداغه خلق او حالات لګو غوري د زناورو په شان ته جون تیری نو پیغمبر اسلام فرمایي چې د حیا د ایمان برخه ده چې مؤمن وي هغه به حیا دار وي څه شي چې مؤمن وي هغه او د حیا تعلیم رسول الله مبارک موږ لرا کړي دي د پیغمبر صحابه کرامو موږ لرا کړي دي رسول الله مبارک دغه د حیا متعلق راځي شمایل او کې چې کم د پیغمبر علی سلام حیا لیکل دا وی پیغمبر علی سلام دومره حیا ناکو دومره حیا یو پیغله جنې چې دا پیغله چوي دا جنې ډیره خیانته ویده خبرې مې وپړیم نو شو کوله دا سي پردوچا ته قتلې نشدي کېږي د زیاته حیاوی نو اگر کې راځي رسول <سؤال> الله مبارک په د پیغله نزیاته حیا کوله یعنی جنو یو پیغله جنې حیا کوي دا غې نزیات حیا دار شې غاسو کو اگر رسول الله مبارک او بیا د پیغمبر په صحابه کرامو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی او حیا باندې ډیر زیات مشهور رواياتو کې راځي ویو صلی الله علیه و په خپل کور مبارک کې تشریف فرما دي پیغمبر علیه اسلام سلم د خپلې خپې مبارک ښکارا کړی دي تاسو ګورې بعض وخت سره به سي بے تکلفانه سوي ډډې وایي ښپی ښکارا کړی رسول الله مبارک دغه ښپی ښکارا کړی وی ابوبکر صدیق راغی اجازه ته وښتلو پیغمبر علیه و سلم په دغه حالت کې د اجازه ته ورتوکو عمر فاروق رضی الله تعالی راغی پیغمبر علیه و سلم په دغه حالت کې د ښپی مبارکې پټې نه کړلې دریم زله اجازه ته وغوښتنې شو حضرت عثمان رضی الله <سؤال> تعالی انهم روایت وکړه چې راضي پیغمبر اسلام راکینا سنو او خپل مبارکي په ټیکړلې چې عثمان رضی الله تعالی انهم راغې نو دغه موجود صحابه کرام ته نه تاسو کې چې د الله رسول ابو بکر راغې عمر راغې رضی الله تعالی انهم لغې په مخ کې د خپل پټې نه کې وو د عثمان نه د خپل پټې کې پیغمبر اسلام متفرهای چې عثمان ډیر حیا دی ویدے دوم را حیا دار دی چې فرشتي د نه حیا کوي دوم را دی چې فرشتي د نه حیا کوي نو داسې انسان نه زه حیا ولې او نه کم چې داغه نه فرشتي حیا کوي بهرال د حیا متعلق د روايات را نکلي چې حیا د ایمان یو برخه د دوستانو چې کم انسان نه حیا او تعالی حدیث مبارک کرازي اضافه تل حیا او ففعل ما شئت ای انسان چې کله تا نه حیا او چې بیا سکې کوه بیا پهته زنناور کې فرکه پاتې نهشرلو د مومن شان دا د دوستستانو چې مومن بته شويغ به حیادار وي نودیسهه ب خپل ولته نسیت کولو او په دغه نسیت کې د حیا نه یارولو چررز کې حیا م کووه. جرزه که حیاء و شرم که نو نبدا دن پاتیشو نبدا دنیا پاتیشو نو پیغمبر علیه اسلام دغل تتگریدلو پیغمبر علیه اسلام دغل تتگریدلو پیغمبر علیه اسلام دغل تغفرمیل چه ده میا روا فإن الحیاء من ال ایمانا نو دابدو اللہ ابن عمر رضی اللہ تلانهون روایت تے چه پیغمبر علیه السلام مر علیه رجل من الانصار دانصارو دا پای اسر ربان نتیر شلو و هو یعزو اخاہو او غخبن رور فالحياء اذا حيا ببركه توسمن بالتدعي يعز نفس الله مطيب فرماي وهو ينذر اخاه في الحياء يعني دا خپل روح دا حيا نه يروږي ازي کې حيا مکوا کې ازي کې حيا او شرم کې نو نه بد دین پاتې شوی نه بد دنیا پاتې شه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام و فرمای دغه پريده ده فان من الايمان بیشک حیا د ایمان یو برخه ده متفقن علی د دې حدیث مبارک روایت کړی ده امام بخاری او امام مسلمه وعن عمران بن حسین رضی الله تعالی عنهم قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیا لا یأتی الا بخير وفي روایت الحیا خير كله ده حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال اصحاب فرمای قال رسول الله ص الله عليه وسلم پ غمبره للی صلات اسلام فمیل الحیا او لا أتي الله ب خیررنیاغ سرثر خیر یعنی حیا چې تا کراشيته ټول خیر راغې وف روایت الحیا او خیرون كللو هو حیا چې د اغ سرثر خیر, حیاء سر خیر مطلب دا دوستانو کم انسان کې چې حیا غې حیادار وي. نو هغه بد د خپل حیا د وجنه ګناهونو ته نن نږدې کیږي کم مؤمن چې الله پاک حیا ور نصیب کړي نو هغه د خپل ایمان د وجنه ډیر ګناهونو ته نن نږدې کیږي اغله حیا ور زی دغه رنګ دوستان او علما یو طریقه بلم لیکل دا په خپل شکل او صورت باندې او په خپل بدن باندې د پیغمبر سنت جونډیکا دا هم په انسان کې حیا راولي په ځوقټ پټیو ګونات ځکه نه نې ځکه چې زما په مخ باندې ګیره ده زه د ګونات د سنگ نې زده شمه پیغمبر پټ کې دی غنا ته بنش نه د زما په صد د پیغمبر سنت پروته ځدی غنا د سنگه نږدې شنده یو طریقه علما چې ستا په بدن باندې د رسول مبارک سنت د دې د وجنم په انسان کې حیا راځي خود غران پیغمبر اسلام فرمایي چې حیا اغسر اثر خیر دی انسان د ګناهونو نه او نه طرف ته بوځي متفقن علی د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام بخاری او امام مسلمه وعن ابن مسعود ان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري ده عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روايته قال عبد الله ابن مسعود الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام و فرمائل اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ من كلام النبوه الاولى یعنی خلکو چې دمخګینی پیغمبرانو په کلام کې کوم خبره بیا مونږ دلیدا مطلب دا دی چې ما نه مخکب کوم پیغمبران را غري دي اږي ته الله پاک کتابونه ور کړیو کمی صحیفي په اغي باندې نازل شوی وي په هغه كلام کې چې کوم خبره وا چې هغه تر روانه امته نو پوري او تر قیامت پورې به هغه خبره جاري وي نو هغه د حیا متعلق و اذا لم تستحي هر کله چې پتاه کې حیا پاتې نشي فصنع ما شیطان والجسد زړه وغواړي غبیا کوا د حیا او د دا حیا داري د دا وجه نه انسان د ګناهونو نه دې ساریږي او چې یو انسان به حیا شلو ارګه حیا پاتې نشولا په پیغمبر اسلام فرمایي فصنع ما شیت جبیات سکه کوا د انسان او د ګنا په منځ کې کومه پرده ده هغه حیا د انسان چې د ګنا نه ریسارهږي د حیا د وجنا دغه چې انسان نه حیا داري وته او انسان با حیا پاتې نشلو بلکې هغه به حیا شول دغه پردهمنس کې ختمه شول چې پردهمنس کې ختمه شول پیغمبر اسلام فرمایي چې بیا کس سمو ګناه کې نو هغه ته طلاس او ټولږي نو پیغمبر اسلام فرمایي چې مخکینی انبیاء کرامو لا چې الله پاکم کلامونه ور کړی او هغه کلامونه کې ټولو کې د ادم علی السلام نو تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې او د نبی کریم صلی الله علیه د زمانه نو تر قیامت پورې دغه ارشاد مبارک دا پیغمبر اسلام او د الله د طرفه دی چې انسان کې حیا وي نو انسان جکله حیا دار وي نو دې په ګناهونو نه ري ساريږي او جکله د انسان نه حیا او ته لدې به حیا شول نو دې به ار کې سم ګناه تلاس اچي نو ان مما ادرک الناس من كلام النبوهه الاولى خلکو چې د مخکینی انبیا کرامو په کلام کې کومه خبره بیا مندلره نو هغه خبره څه شي دا اذا لم تستحي هر کله چې وتاه کې حیا پاتې نشي به حیا شي نو فصنع نو هر ګناه کو چې استاخ وخوي مطلب دا, دا, دا, بیار کس دا دی بیار کې سم ګنا ته لا څه چولې شي رواه البخاري د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام البخاري وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاسم قال البر حسن خلقك والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس دهزت نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه روايه قال الصحابي فرمايك سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاسم لا صحابي فرمای چې ماده پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه تاسو کو چې د الله رسول یو اسانه طریقه را توخیا چې په غیبه نې زنه کیو ګونه په جنم البر نیکی ته ویل کېږي اسم ګناه ته ویل کېږي نیکی څه شېده او ګناه څه شېده قال نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل البر حسن الخلق په نیکو کې د ټولو نخښتنې کې هغه ښه اخلاق دي حالن کې دوستانو منځو د سلوجا حج زکات د ټولو نیکې دي او په دې ټولو کې د ټولو نلوې نه کې هغه پیغمبر اسلام اخلاکو خودل د دې اخلاق د وجې نه دوستانو د انسان په جنگلو کېږي او رسول الله مبارک دغه سنت مونږه پری خو دي دی او انك لا علا خلق رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د اخلاق په اوچتو نو پیغمبر علی اسلام فرمای چې نیکدا غدا حسن الخلق خسته اخلاق او د خسته اخلاکو او د انسان بیا نیکو طرفه متوجه کیږي نو دغنی کې شولا د ګنا یو اسان پہچان پیغمبر علی اسلام خود لري والاسم او ګنا هغهدا ما حاجه په صدره کا چې اغستا پزله کې اوستا پسینه کې شک پیدا کې چې را کار اوکم حکم کا او نه کومه ګوري د اوستانو په کې کې سوچونه نه کوي د نه مو کچ انسان ته ميله ویږي انسان نه کې پیجني چې داته لاوته پرې کې سوچمکا وېکا دا نه فللې پرې کې سوچمکا او دا اوکا دا صدقه د پرې کې سوچمکا او دا صدقه اوکا و چې کله دا سې اوکا راشي څه ستاسو په تاړه دود کې شي په شک کې شي چیرې دا کار اوکم که او نه کوم نو دا کولو او نه کول په منځ کې چې تکل تا ان خطلې نو دینه معلومي چې دا غونړه او دا غي او دویم اسان پہچان نیکی چې دغه انسان برملای کوي ختاره کوي دا چانه یریږي نو او غنا انسان او دا دا. او او دا دا نه غواړي چې په دی خلک خبر شي او چې کله تغواړي چې یو کار وکمو په غیبه باندې دی خلک خبرې کی زمما پروان نشته د ندانې کیده هک یو کار کې او ته وی چې نه په دی خبر باندې دی خلک خبر نشي وجد هذا ده د خلکو نه پټه خلکو تېخ کاراکه نه دغه جنای او پہچان پیغمبر علی اسلام خود لري ول اسم او ګنا ما حاکه په صدره کا چې غستا پسینه یې نستا په زړه کې تردید او شک پیدا کې وکرهتا او تد بدګنی ايت علي عليه الناس چې خلک په دې باندې خبر شي نو پوي شې چې دغه ده او کته نې ريږي او کار کې او تد باغی باندې نې ريږي چې خلک خبري کې خبر دي شي نو یقینا دغه بیا ده او کته یې دلې د خلکونه چې خلک دې په خبر نشي نو تا او تدا دا خبره بده غني ايت ولي عليه الناس جو خلک په خبر شي نو دا گناده د نظان نه ځان رواه مسلم د دې حديث مبارک رويت کړې امام مسلم صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الحمد لله رب العالمين بلاغه المتقين والصلاه والسلام على سيد النبي والمرسلين محمد واله واصحابه اجمعين يلا سمول وصل سمورې دل دا دو ضفق بلانوسی یالل ویوار غناخره لا تمام حضور پاک علیہ السلام اتبام نصیب یاللا بصرا د مستقیم و نه مروان نشيطان و دو گمراهیدر الله رونه مسات د دنیا او اخرت خوشالیم نصیب کی یاللا شردم پرده بضوانه جہان باندی وسات بیماران له شفاء ورک قرضداران ده قرضنا خلاص یاللا د ټولو حاجت مندو حاجت مند خپل غیب خزانو نه پرک یاللا اخر خاتم ام پیمان کی یاللا اخر خاتم ام الله تعالی اخر خلق محمد و الی بي جمعيد برحمتك يا رحمن رحيم